Jesukristorenen Ebangeli Joa Salmateoren liburutik. Ekunaretan Juan Bateatzailea Judeako Basamortuan agertu zen iragarriz bizoz barritu zaiteze urrean da eta zeruetako errainua. Juan oni buruz esaneban Isaías profeteak berba batek oiluka diardu basamortuan. Prestatu bidea jaunari, zuzendu bidea sidorrakari. Joanek, gambelu narruzkoa eban jantzia, eta gerrian narruzko uala. Matxin saltuak eta basa ez janari. Jerusalemetek, Judea, Osotik eta Jordan aldetik aregana joaten zan jentea, eta euren pekatuak autorturik, joanek bateatu egiten ebazan jordan ibaian. Farizeu eta sauzer asko bateo hartzera etorkola ikusirik, Esan eutzen joanek, sugekumeok, norkirakatzide eutzue gainean dozuen aserriari egizegiten. Hemonegizue zebioz barritzeari jagoko zanfrutuak, eta ez esan ezeuen barruan dogu aita? Ara, zer dinotsuedan, arri honetatik ere sortu daikeozen jainkoak seme alabak abraan Ezarri harri dagoaneko aizkorea zu gaitz ondoari, frutu honik emoten ezta benzu guztiak ondotik ebagi eta sutara botako dabez. Ni gurez bateatzen zaituet, bioz barritu zaitezen, baina nire ondoren datorrena ni baino altsuagoa da eta ni ez nazi norraren onetakoak eroateko ere. Arek espiritu santuaz eta zuz bateatuko zaitue. Eskuan dauz sardea eta larraina garbituko dau, garia garautegian batuko dau, lastoa barriz amatau ez daiteken zutan erreko.